افعال مقارنه هغه افعال چې هغه دلالت کوي چې کمندونو په نسیکت باندې دوام د دا افعال نووسخونه دي چې دې څخه کمندونو نسخه راولي د عمل د مبتدا او د خبر د اړینه جوړي فاعل اسم دا فالې مقابه او خبر دا فالې مقابه او افالې مقابه دد دا نوبي ورته چې خودله دی دا تقلیاً دی دا په خپل کور ک ترې قسمه دي یواغ دي چې دلالت کې په پا مقاربت دی پندې په ندیکت د اسمسم خبر خپل چه دا اسم نزده ده چا تا خبرتا صحیح شوکا نا نزده ده چا تا کاد الفقر ان یکون کفرا قریبه دا چه غریبی کفر شی یعنی دا غریبی کفر تصدا نزده دا کاد الفقر ان یکون کفرا دا یوکی سماقه دی چه افعال مقاربه دي یعنی دلالت کی پا قرب ده اسم چا تا خبر پلتا جو ایم قسم دی شاگر دلالت په پتمعی او پراجابان دی پتمعی او پراجابان دی یعنی امید دی تمام دا چې دا ایسم بدا خبر سکی حاصل کی چی دا خبر سکی حاصل کی لکا عصاشو حرا شو احلو لقاشو عصا حرا احلو لقا دره ما غدی چه دلالت کی پشورو باننے اخذو پشورو باننے یعنی مطلب دا چه قریب ده چې دا اسم چه کمدنو شورو او کی پدیچا کی خبر کی شورو اکڑا شروع سکران؟ بو کرا توفیقه یخسیفانی توفیقه یخسیفانی علیه امامی ورقیل شروع شدوارا چه تپلی بزن بانی پانی دا جنت سی شو گنا دا جعالا اخذا توفیقه علیقا دا سلور دی دا سلور جعالا اخذا توفیقه علقا تا څلور چې کمونه د لالت په چا کوې په شورو باندې تا مخک م ووي چا دته په تم په او کادا دا او کارباو او شاک کادا ده او شاک دا دلالت لالت په قوور باندې کوي اوس دا درې په کې غاالب استعمال ېرو د دو غلبه وور کړي ده په دی نورونه دی ټول تهویلليدي چې افالي مقااربه افال شي مقارببه او مواجه مواجدار چې دی ټولو کې سناسو کوربي سر را کبي نو د د واجه چې کمم نهنو ته افال سولي دي, دي, سو دي, سو دي؟ مقابه نور دی درې قسمهو د دو چې کوم یسه نو هغه مرفور راځي په شان ده افعال ناقصه او شاند چا افعال خبر د دې دی چې ده کنه نو هغه را مضارع راتللې انتہی نادر دی اکثر د خبر سی وی مضارع اساس زیدن قائمن دا نو چرته کې اساس زیدن قائمن چې دا قائمن سره شي خبر راشي وَأَسَازَيْدُنْ أَن يَقُومَ أَسَازَيْدُنْ أَن يَقُومَ وَلَكَ مُزَارِي رَضِي خبر سرازي مزاري ده أن وغیره مسألة ده وَلَكَ خبر سرازي مزاري چه كم يو قوري كاد الفقر أن يكون كفران أن يكون شو كنا أن يكون كفران فَهَلَ عَسَيْتُ مِنْ تَوَلَّيْتُ مِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلَّا ال... تُقَاتِلُ اعصا ان تکرهو شئ ان وانسی گنا ویجل الله فی خیرن دا گورا لکا دا دی پسی سراتلل اسم راتلل چه خبری سراشی اسم مړه غیر دا چانا نا مزارینا غیر دا مزارینا دا انتہائی نادیر دی انتہائی سی دی غیر د مزاری اسم فائل لازی اسم افول لازی مازی سکی رازی ټول چې کمرو قلي دي ډېرډېر زیاتقلیل لي دی د چې کمرو حضرت ک شاره کوي ولي کاکانه کا کا سال لااکین نه در کاکانه کاده وه ساللااک در غیر مزارېلي حاضنی خبر فشان د کاه چې دی نو کاده سا دی خواهده دو قرب دو پارا تا آساد رجا دو پارا ولی لیکن ندر خدا خبر لا خنادر دی غیرو مزارعین لحاظینی خبر دو مزارعین ایلاوه دو دو پارا خبر رات للو چه دو دو دو پارا خبر ایلاوه دو چان راشی مزارعین البته از مزارعی سرانو باییو کبا نی دوست مستقیل زن نمسل شروع کئی و کوو هو و کوون هو بدونې ان با دسه ننظرون وکدل مررو في او کسهون شو اوس پرهغزي ک کې د کا مزارری خو دواړ ل کېي راځي خوسا سره بغیر د ان نه را تل او کا د سره ان را تل انې حقلیل لي دا عصا سرا بغیر دا چانا ان دا ایتی های سدی قلیل عصا گور و قرآن که چه کم زایی عصا مغیر سرا بسی ان توانو شو جوڑی سوی ان بار سرای بغیر د ان چه کم دنو کونو ہو که دل دده خبر بدون ان بغیر دا چانا بعد عصا نزرون پس دا عصا ندیر سدی کم دی و کادا کادا چه نوال امر فیه عکسا خبر اپا دیکھ سدا کھولتا با شاید کہنا فَمَا لِهَا أُولَٰئِ الْقُومِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا شاید کہنا فَزَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ لَقَدْ قِتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا شاید قَلِيلًا شاید کہنی شاید ہے اين قادو لفتنونك عن اللذي اوحينا ان بگنیش تکنه انتو بگنیش تکنه انتو بگنیش تکنه نو دیکن کاد سر ان رات للسه قلیل لو کاد الفقر ان یکون کفران او کل کل کل رضی ان بگه کل کل سکی نیم رضی او عصا کل کل بی انا رضی کل کل چتتی ان انتشی رضی انتشی انتو بگنیشو سرسی آت خبرونه پوشوي وکا دل امر فيه او کا د چ دي نو خبره په دي کې ولټ کړې شويده وکاسه هر ولكن جو اله خبرها حتما حرا دا سا پشانت بل سوق ته حرا دي دا سا پشانت بل لسو سارا دا فال مقاربہ او غیر مشهورونه دا فال مقاربہ چانه او دا asa پرشانت دي په حصول خبر کی رجاءن دا خبر به حاضرېږي رجاء لکه asa پر رجا سکو دل نو بچا حرام پر رجا سکی سلالت کی فدی کی تشويش وا البته خو لکه د په دوه منځ کې کلامي سابقنا ال تکیچے چې دنو په عصا کی بید ان رات للے یعنی ان پا کی بس ان پا کیسو کسیرو کل واجبو ان رات لل پا کل سو واجبو پا حرا کی وم انسی کسیرو بید ان پا رات والا ولیکن جو علا خبروها حتما بی ام متسلا عصا ان کسیرو واجبو نو او په حرا ان انس دے واجب دے ونوشی گنا فعصا کی ادریب وردل تشو عصا کی ان کثیر لقو بدون ان قلیل قادا کی بدون ان کثیر معل ان قلیل او حرا کی ان واجب حرا کی ان تشو واجب گرد اولا شوی دے خبر دے دیب واجب ہو جی کم دنو پا ان متصل سره زمو اخلاول ممسله حه وبا د او ش انتفا اوزهز م خللاولکه مله حرا لکهسمنک په حرا کې ان سو واجبب نو په اخلا لکه ک ان سر دی واب اخلاله قبل را که نه په دوک ان دی واجبب وباده او شکه انتفاع او ان او په د او شه چې کمرو انتفا د ان ډېرهقلليله د انتفاان سه پشان د چا شو د اس شو پو شو شو دا اس شو او خلالاکه پهشان دی چا شو د حرا شو حراې واجب سو واجببته پخلالااقه کې من شو وااجب شو پو یو شو ان کكثيریر اووقو بل نااد ووقو او بل وااج ووقو او پو شو کكثيررولوکوو اعاس او او شکا اتاوس شیشو کادا شیشو کادا او, قعدة. قعدة. او حرا او اخ حراوس شیشو اخ لولا کا ومثل کادا في الاصح کربا ومثل کادا في الاصح کربا او د کادا بشانتی اصح قلبان کربمنے څ شي دي کار په شان دي چا نو kada نادر لوقو کنه نو شو نادر لوقو وترک ان معذ الشروعي وجبا دلته واجبو ترک راغي څه يم څو سالور کالتیرن حقوق نادر حقوق سلام علیکم بس صحیح دی یا و بس داغم صحیح دی جی. بس تسلیق راضی دی ان شاء الله بس ما ته ټول راشیوم ملګری ولاری ته یاته تو ورځه زهریبول کدو دی په خاله لا بول نه سره چې په داس سره چې په راتاو کې په دې ګاډي کې شراته صحیح شو ته یوزان سره ملګری په بول پوزن په داس په راتاو دې فول خاطر شته دا زه را تاو شم یو ځان سره ملګری بل بوز چې پته ته لګي تو په یې نه کنا نو یو شو کثیرل حقوق نادرل حقوق واجبل حقوق واجبو ترک واجبو ترک هغه هغه قال مقاره شبو شروبان سکو دلالت کوو مو ویلو مخکې کنا شبو چا بشورو سکو دلالت نو یې کې واجبو ترک هې کې ان راولو الحرام ان راول به کیسه دي حرام دي اغه يره غزه شروع کوم دي كه ان شاء اصائق يحدو وتفقا كزا جعلته واخشتو وعلق اغه کوم چې په شروع باندې سگهي دلالت کوي کوم کوم دي اغه دادی كه ان شاء اصائق يحدو لکه شروع راځي کوم ده نو اغه سائقو او خو له شړون کې يحدو چې اغه حدي کولا توخه تفايس کولا کول دو اغدتی زولو انشاء سائق و یهدو انشاء پشورو سکی دلالت کی تافیق پشورو سکی دب کرنگی جعلتو اخستو او علیخ دارتول پشورو بانے سکی